n-a de taină, cartea are două părți, Euharistia Cuvântului și Euharistia Tainelor. Euharistia este esența binelui. Termenul definește nu numai mulțumirea pe care o datorăm Tatălui Ceresc, Cel ce toate binele a făcut, ci și slăvirea, iubirea și jertfa laudei fiindcă prin ele se obțin în rugul rugăciunii, mântuirea, sfințirea, desăvârșirea, înfierea, un nume nou și un loc în împărăția lui Dumnezeu. Euharistia este recunoștința veșnică, mulțumirea, iubirea, slujirea, credința pe care le datorăm Domnului Isus Hristos pentru că s-a sacrificat pentru sine pentru noi ca să ne dea iertare de păcate, ieșirea din stăpânirea duhurilor ele, învierea din moartea fizică și spirituală, vindecarea bolilor fizice și sufletești. Euharistia este mulțumirea pe care o datorăm Împăratului Ceresc pentru că prin el toate s-au făcut pentru lumina care deschide ochii cugetului minții și conștiinței, pentru renașterea, rezidirea, simțirea, înălțarea întregii lumi, pentru primirea și păstrarea harului, pentru darurile sale cele bogate, pentru înălțarea pe calea cea luminată la cer, în momentul adormirii, pentru intrarea în rândurile fiilor în învierii luminii și împărăției, pentru felul în care ne-a învățat toate, ca să dăm răspunsul cel bun la judecata sufletului nostru, pentru veșmântul de nuntă și pentru purtarea crucii nostru, ca să dobândim cununile ascunse în poruncile fericirilor și în poruncile legii iubirii. Euharistia cuvântului este împlinirea celor patru Porunci ale legii iubirii, așa cum Domnul Isus Hristos le împlinește când este pe cruce, arătându-ne valoarea lor și adânca înțelepciune ascunsă în Sfânta Cruce, ca altar de jertvă de sine al Mântuitorului. Astfel, porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot cugetul tău, Matei 22, 37, ascultând porunca Tatălui Ceresc ca să se sacrifice pentru noi. Porunca să vă iubiți unei pe alții precum eu v-am iubit, Ioan 15, 12, o arată sacrificându-se pentru noi. Dar și înfiind pe Sfântul Apostol Ioan, fiule, iată mama ta. Și dând o crotire prea sfinte, nascătoare de Dumnezeu: Femeie, iată fiul tău. Porunca să iubești pe apropiile tău, ca pe tine însuți, Matei 2279, o face vindecând pe toți bolnavii, alungând duhurile rele, iertând păcatele, dar pe cruce îi spune tălharului care s-a pocăit și l-a mărturisit. Astăzi, Vei fi cu mine în rai. Cea de-a patra poruncă, iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestema, faceți bine celor ce vă urăsc, Matei 5:44. O face rugându-se pentru cei ce le răstignesc, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Îi face sfinți mărturisitori pe și Lonkin și Corneliu care l-au răstignit. Euharistia este trăirea cuvintelor sfinte Evangelii și în special a versetelor fericirilor. În versetul fericiți cei săraci cu duhul calor este împărăția cerurilor, este trăirea treptelor smerenii până la smerenia cea întru Hristos, spre a dobândi pacea lăuntică după eliminarea războiului gândurilor, spre a auzi vocea Domnului Isus Hristos în biserica lăuntică ca semn al desvărsirii și a intrării în împărăția Duhului Sfânt. Porunca fericit cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, Matei 5.4, înseamnă darul lacrimilor, care însoțește urcarea treptelor pocăinței, curățirea de păcate a sufletului. De aceea, lacrimile sunt ca un al doilea botez. Versetul fericit cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul, este împlinirea la o treaptă mai înaltă, a poruncii a cincea din Decalog, fiindcă cei care cinstesc părinții din această lume au această binecuvântare. Să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va da ție, ieșirea 20 -12. dar pe o treaptă mai înaltă avem moștenirea pământului cel veșnic al îpărăției. În același timp la rugăciunile sfinților, Dumnezeu va face un pământ și un cer nou, deci un alt loc în împărăția lui Dumnezeu. Milostivii au parte de mila Domnului. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Matei 5:7. Fiindcă binecuvențați în împărăției sunt cei ce miluiesc, ajută pe bolnavi și pe cei ce sunt închiși. Drepții sunt cei pe care lumea căzută sub stăpânirea întunericului îi prigonește și nedreptățește fericiți cei ce frămânzesc și însetează de dreptate ca aceia se vor sătura Matei 5:6 fiindcă ei aparțin celelalte alte lumi dreptele virtuții curăției le urcă cei desăvârșiți, fericiți cei curați cu inima ca aceia vor vedea pe Dumnezeu Matei 5.8, în sensul că ei primesc în mod nașterea cea de-a doua și îl văd pe Domnul Iisus Hristos născându-se în cămara inimii. Versetul, fericiți făcătorii de pace, că aceea Fiului lui Dumnezeu se vor chema, Matei 5.9, îl cei ce parcurg etapele mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii, ajungând la acea pace lăuntrică, încât nimic nu-i mai tulbură. Fii ai împărăției, sunt cei care-și au crucea și îl urmează pe Domnul Isus Hristos, duc un război cu lumea, cu trupuri și cu demonii. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind din pricina mea, Matei 5.11. De aceea ei sunt prigoniți. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerurilor. Credința ca un dar al Duhului Bunei Credințe, o primesc cei care trăiesc versetul fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20, 24 Precum și cei care dobândesc cunoașterea ca efect al faptei, când știți aceastea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan 13, 17 Fiindcă fără fapte, Credința este moartă. râvna cea sfântă, o trăiesc cei care fac porunca. Fericită este sluga pe care venind stăpânul o va găsi făcând așa. Dar și fericite sunt slujile pe care venin stăpânul le va găsi veghind. Luca 12:37. Cel ce are virtutea cumpătării și darul de osibire duhurilor trăiește pe versetul și fericit este acela care nu se va sminti într un mine. Luca 7:23. 23 Virtuta curăției o are cel pentru care se deschid ochii minții. Fericit sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Matei 13.16. 16 Fiindcă ochiul credinței îl au cei curați cu inima, Care îl văd pe Dumnezeu sau îi aud vocea. Generoșii care lucrează pentru alții fără a primi plată, trăiesc valori ascunse în versetul Fericiți vei fi că nu poți să te răsplătească. Luca 14, 14 Plata este în cer și ea se dublează când pentru binele făcute și răsplătit cu rău. Fericiți veți fi când vă vor urâ pe voi și vă vor izboni dintre ei și vă vor bagiocori. Și vor le păda numele voastre ca rău din pricina fiului omului. Luca 6:22. Cei ce trăiesc aceste versete ale fericirilor sunt cei despre care Domnul Iisus Hristos a zis și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Ioan 5:24. Dar în același timp versetul veți fi urât de toți pentru numele meu. Matei 10:22. fiindcă ne este adevărul, Stă Duhul Sfânt, de aceea cuvântul lor este împotriva minciunilor lumii, fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru care grăiește într într voi. Matei 10:20. Funcția tainică a limbii este aceea care sințește și zidește universul lăuntric ca o biserică Duhului Sfânt, împlinind acest cuvânt. Orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, El vă va da. Ioan 16, 24 Dar mai ales, iar când va veni acela, Duhul adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci câte va auzi, va vorbi, și cele viitoare vă va vesti. Ioan 16, 13 Acela mă va vi, pentru că din al meu va lua și vă va vesti. Toate câte are Tatăl ale mele sunt. De aceea am zis că din al meu ea și vă va vesti Ian Ioan 16, 14 Cuvântul lui Dumnezeu vine să locuiască nou. Și devine logosul întrupat, adevărul care sfințește. El începe să trăiască calea adevărului și viața într-o preasfântă trăime. Începe formarea cantitativă și calitativă a rugătorului. Începătorii folosesc rugăciunile de mântuire, avansații pe cele de mulțumire, cei de săvârșiți pe cele de slavă, iar cei înfiați pe cele de iubire.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 Precum Tatăl vostru cel ceresc de sfârșit este, Matei 5:48. Această carte este de aceea o pregătire a parusiei, acelei de-a doua venire a Domnului Isus Hristos, când Îngerul va stiga, Temeți-vă de Dumnezeu și dați-lui slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și vă închinați celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvar de apelor. Apocalipsa 14:7. De aceea, cartea aceasta este o șansă de mântuire pentru cel ce o folosește, dar și al neamului în general, fiindcă ea se adresează de la plural tuturor credincioșilor. Rugăciunile se citesc sau se rostesc rar, cu atenție, cu inima, cu lacrimi și concentrând atenția minții în inimă sporindu-se numărul lor citite sau rostite ziua și noaptea cuvintele de la începutul versetelor care se repetă sunt ca niște matrițe de lumină și rugul rugăciunii se așează în această lumină ca o smirnă aleasă este un ritual interior în care mintea înveșmântată în lumina harului stă în fața lui Dumnezeu și realizează jertfa laudei, îi cere mântuirea, de desăvârșirea în fierea, un nume nou și un loc în împărăția ce cerească. De aceea îi mărturisește mulțumirea, iubirea și slava. Fiind adresată prea Sfintei Trăimi, această carte este un model a funcției tainice a limbii. Ca o împlinire a dictonului rostit de Florenski unde Sfânta trăime și geena terțius non datur este o trăire a realității harului, este viața cea veșnică a spiritului, a rodului pe care îl aduce neamul românesc, este înțelegerea adâncă a sensurilor cuvântului. Remarcăm în acest sens că în cuvântul aleluia. Particula al înseamnă vine, particula el înseamnă Dumnezeu, iar particula uia înseamnă lăudați. Deci, înseamnă vine Dumnezeu, lăudați-l. Cel ce folosește această carte împlinește porunca Domnului Isus Hristos, luat de sfânt, prin care, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mintea, zburând către Dumnezeu, iese afară din toate cele ce sunt și dobândește dragostea ce se naște din rugăciune. Așa cum spune Sfântul Isaac Siriul sau cum spune Sfântul Diadoc al Foticeei, devine izvor de dragoste și bucurie. Rugătorul împlinește și poruncile fericirilor, dar și cuvântul. Caută și vei afla, cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Ei vor trăi bucuria sfinților. Fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Luca 14.25. mai Chemarea la cina cea de taină din împărăția lui Dumnezeu este euharistia tainelor, fiindcă cel ce mulțumește este cel ce se smerește, cel care are trăirea fericirilor. Cel ce și-a adunat comoala din cer, cel ce a devenit ucenic al Domnului Isus Hristos, s-a repădat de sine și a luat crucea. Oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Luca 14, 33 În el trăiește cuvântul lui Dumnezeu, în el stau tainele Ioharistiei, care schimbă omul și creația după chipul și asemănarea Tatălui Ceresc, a Fiului Iubit și a Sfântului Duh. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea care s-a din cer. De aceea această carte intitulată Euharistia cuvântului Face din greul Sfintelor Scripturi, Sfântul Agneț al împărtășirii celor flămânzi și însetați de adevăr. Le luminează calea celor rătăciți de la Ortodoxie. Le arată viața pentru Hristos celor binecredincioși. Este împlinirea planului și rânduierilor lui Dumnezeu. Le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un nume și un loc mai de decât fii și Fici. Ne voi da un nume veșnic și nepieritor. Isaia 56:5. Pentru că templul meu, lăcaj de rugăciune, se va chema pentru toate popoarele. Isaia 56:7. De aceea, toată această carte este scrisă pentru toți cei ce caută mântuirea, sfințirea, desăvârșirea, în fierea, un nume și un loc în împărăția lui Dumnezeu, pentru cei care s-a rostit cuvântul, nu te teme, turma mică, pentru că tatăl vostru a binevoit să vă dea vă o împărăția. Luca 12, 32 euharistia este taina tainelor. În limba greacă, cuvântul Euharistian înseamnă mulțumire. El este utilizat în sensul de împărtășire. Noi trăim, ne mântuim, ne simțim, ne desăvârșim, suntem înfiați prin jertfă de sine a Domnului Iisus Hristos, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua aceea de apoi. Fiindcă prin taina Euharistiei, noi devenim părți mădulare din, tipul, din trupul Domnului Isus Hristos, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne pentru mine și eu între ei. Ioan 6, 54-56. De aici rezultă Euharistia Cuvântului și tainei prin Domnul Isus Hristos noi dobândim mântuirea sfințirea desăvârșirea înfierea un loc și un nume nou în împărăția lui Dumnezeu tot ce mi dă tatăl va veni la mine și pe cel ce vine la mine nu l-voi scoate afară pentru că m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea ci voia celui ce m-a trimis pe mine și aceasta este voia celui ce m-a trimis, ca din toți pe care mi-a dat mie, să nu pierd pe niciunul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de-apoi. Ioan 636 37 Prin Euharistia Tainelor avem prezența vie a Domnului Isus Hristos în Biserica Ortodoxă. Ca o trăire a versetului a Eoharistiei Cuvântului, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, fiindcă suntem într-o dependență firească a creației față de Creator, a Fiului față de Părinte, a omului duhovnicesc față de Domnul Iisus Hristos. De aceea ne spune, fără mine nu puteți face nimic, așa cum le-a spus și or săi, că oricine va face voia tatălui meu celui din ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Matei 12.50 Vai celor care se smintesc și părăsesc Biserica Ortodoxă, fiindcă pentru ei s-a rostit cuvântul, trimite-va fiul omului pe îngerii săi, vor culege din împărăția lui toate smintelele și pe cei ce fac fără de legea și va arunca pe ei în cuptorul cu foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Matei 13, 14, 42. E o tainelor. Renaște sufletele ucise de păcate. Renaște întreaga lume. Aduce timpul cel nou. Îndepărtează timpul cel vechi. Rădă omului demnitatea cea dintâi. Îl schimbă la față ca să devină o lumină pentru cei din jurul lui. El. Învață să-i mulțumească, să-l iubească, să-l slăvească pe Dumnezeu și este mântuit, de desăvârșit și înfiat, după mărimea crucii pe care în viața s-a aportat. Nevoitorul învață să se cunoască pe sine, pătrunde în tainele lumii ale cerului, se naște a doua oară într-o altă lume, crește, se desăvârșește. Retrăiește bucuria și certitudinea fericirilor, îi se deschid ochii, minții și conștiinței prin harul Duhului Înțelegerii și al Duhului Cunoștinței. El intră în împărăția lăuntrică, recapătă treptat chipul și asemănarea cu Dumnezeu pe care le-a avut de la început prin Domnul Isus Hristos. Pe El noi îl vestim, îl sfătuim pe orice om într-o toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe tot omul de desăvârșit în Hristos Iisus. Colose 1.28 Lumina Duhului Sfânt o creștini ortodoxi, fiindcă ei sunt neamul cel sfânt, cărora a voit Dumnezeu să le arate care este bogăția slabei acestei taine într-un neamuri, adică Hristos cel dintr-un noi, nădeja slabei. Coloseli 1, 27.